Paragraf ett. Över hela Sverige ska ej vara mer än en konungslig krona och en konung. Han ska styra och råda för borgar och land, Uppsala öd, konungens gods, not nio, och alla kungliga ingjälder, uppbära sina insaksböter, böter för Dullgardrop och Dana arv, not tio, och sin andel i alla sakören över hela Sverige, såsom lag och rätt är i varje land och lagsaga, not elva. Inte av detta som förut är sagt, får konungen med sin vilja, not 12, minska, för den konung som kommer efter, not 13. Gör någon konung så, har den konung som kommer efter, rätt att med lagens hjälp återtaga det om han kan, not 14. Alla de som bygga och bo i hans rike skulle visa honom lydnad, hålla hans bud och stå till hans tjänst, särskilt för att vi vid när värja hans land. Men ej längre bort med härfärd utan att han har fått deras samtycke därtill. Not 15. Paragraf 2. Nu ska till konungariket i Sverige konung väljas och ej ärvas, om det har varit misst sin konung, på så sätt att förutnämnda lagmän, not 16, skola, en var från sin lagsaga, med samtycke av alla de som är boende i lagsagan, Utse tolv kloka och kunniga män, not 17, och med dem på utsatt dag och tid komma till Mora Ting för att välja Konung. Sidan 237. Första rösten ska lagmannen av Uppland Hava och det som är utsedda med honom, not 18, och därefter den ene lagmannen efter den andra, som de förut är och nämnda, not 19. Paragraf 3. Den av inrikes födda män och helst av konungas söner om sådana finnas som blir tagen till konung med alla dessa röster av lagmännen och de utsedda landskapsmännen eller och med de flesta. Honom skolade de förutnämnda lagmännen, not 16, döma till konung. På samma dag ställe, not 20, ska konungen avlägga sin trohetssed till alla inom riket boende män, not 21. Första artikeln är att han ska älska Gud och den heliga kyrkan och styrka hennes rätt. Dock så att all konungens, kronans och Sveriges allmoges rätt förblir okränkt. Andra artikeln är att han ska älska, styrka och vårda all rättvisa och sanning– –och undertrycka all vrångvishet, osanning och orätt, både med lag och med sin kungliga makt. Tredje artikeln är att han ska vara sin allmog en trogen och trofast konung– så att han inte ska taga till fånga eller på sitt bud låta taga till fånga eller dock på något sätt fördärva någon, fattig eller rik, utan att han är förut lagligen förvunnen, så som lagen säger i den lagsaga där gärningen görs. Nej, heller ska han på något sätt taga deras gods ifrån dem, utom enligt lag och efter lagadom, not 22. Fjärde artikeln är att han ska styra och råda över sitt rike Sverige med inländska män och ej utländska, Eftersom gammal lag och sedvänja, not 23, av ålder har varit. Ty ej får utländsk man tagas i hans råd, eller heller råda över hus eller land, Uppsala öd eller och något kronans gods så gammalt att ingen minnes eller och känner av säker hörsaga hur det, det först har kommit under kronan. Not 24. Hus och land med deras årliga ingälder och landamären ska konungen vårda och värja med sin makt, så att inte därav minskas. För den konung som kommer efter. Ty den har rätt att med lagens hjälp taga det åter om han kan. Ty äljest blev snart ett konungadöme, ett grevedöme eller mindre. Not 25. Den konung som utvidgar Sveriges landamären är bättre än Emunds Slemme Så mycket minskade de med sin dårskap då han var konung. Not 26. Femte artikeln är att konungen ska leva av Uppsala öd. Not 27 och årliga laga utskilder från sina land- och icke pålägga sina land- någon ny, tunga eller pålaga- utom ifall allmogen i ett land- icke förslår- att med sin konung värja landet- vid landamärerna- med sin egen makt, Not 28. Då skulle länderna och allmogen- hjälpa till så väl med sina penningar- som med sig själva- att värja landet för utlänningar- och alla ovänner. Enligt var konung, biskop och lagman- och det bästa och kunnigaste i varje lagsaga stödfästa och samtycka med varandra. Hur stor pålagen ska vara. Sidan 238 Och äljest må konungen aldrig lägga någon pålaga på sina land. Ej heller ska konungen bjuda eller nödga några inländska män att fara över landamärerna i härferd, utan att han har fått deras samtycke. Not 29 Sjätte artikeln är att konungen ska för kyrkan, klärker och kloster, för riddare och svänner och för allt deras gods och husfolk upprätthålla allt deras gamla frälse, not 30. Och han ska hålla styrka och värja all gammal Sveriges lag som allmogen med fri vilja och samtycke har antagit och som är konfirmerad, not 31, av förutvarande konungar och med deras kungliga makt, så att ingen olag går över deras rätta lag särskilt att ingen utländsk rätt drages över den och in i riket, oss till lag och rätt, not 32. Ej heller någon ny lag, not 33, gives allmogen utan att han har fått deras ja och samtyck. Han ska och freda och trygga all sin allmog, särskilt en fridsam, som vill leva i fridsamhet och lag, såväl för våldsamma och vrånga inländska män som för utländska, särskilt och hava i åminnelse att styrka och hålla kyrkofrid, tingsfrid, Kvinnofrid och hemfrid, not 34. All frid ökas och ofrid förgår eftersom konungen är. Nu ska konungen sverja sin ed, hållande sin hand på boken och helgedomar, not 35. Bedjande sig Gud, huld, not 36, både till själ och kropp, och Sankta Maria, Jungfru och Sankt Johannes, döparen, not 37, och alla helgon och de helgedomar som han håller på, så sant som han ska hålla och styrka alla uppräknade och förutnämnda artiklar efter förmåga och sitt bästa samvete. Och han ska med uppräkt hand, på heder och tro, lova Gud och sin allmog att hålla sin ed mot all sin allmog, mot ung som mot gammal, mot född som mot ofödd, mot okär som mot kär, mot frånvarande som mot dem som vore och närvarande och hörde konungen sed. Och icke bryta den i något, utan hellre öka den med allt gott, och särskilt med sin kungliga kärlek. Gott kärlek var det med vår konung och all hans allmog. Paragraf 4 Så snart någon av lagmännen och landskapens män är på så sätt vald och dömd till konung, och har gått sin ed, så som förut är sagt, då är han laglig konung över Sverige. Not 38 Då må han giva län och styra rike, och allt det som förut är sagt, och därtill i sitt rike av Gud, not 39, hava högsta dom över alla domare och över allmogens käromål, efter lagen eller efter utletad full sanning, vilket han helst vill, not 40. Sidan 239. Paragraf 5. Nu ska lagmannen i Uppland och alla allmogen som i honom var närvarande då konungen valdes gå denna et, not 41. Första artikeln är att all allmoge som bor i Sverige ska hålla och hava honom som konung och styrka hans makt och all hans konungsliga rätt. Andra artikeln är att vi skola visa honom rätt lydnad och hålla hans bud i allt det som är försvarligt, både för Gud och människor, för honom att bjuda och för oss att göra, med iakttagande av all rätt, hans och vår. Tredje artikeln är att vi skola vara honom hulda och trogna tjänare särskilt med härfärd till landamärerna, för att med honom värja land och rike. Fjärde artikeln är att allmogen, som av ålder har varit och ännu är skattskyldig, ska utgöra alla sina årliga laga utskylder till sin konung godvilligt och utan trädska och föra dem efter konungens vilja och deras egen rätt. Sedan ska lagmannen och all allmogen sverja sin ed på boken och helgedomar ska lagmannen hålla sin hand bedjande sig och all allmogen Gud huld både till själ och kropp och Sankta Maria Jungfru och Sankt Johannes Döparen, not 42 och alla helgon och de helgedomar som han håller på så sant som det skulle hålla och styrka alla uppräknade och förutnämnda artiklar till sin konung efter förmåga och bästa samvete och det skola med uppräckt hand på heder och tro lova Gud och sin konung att hålla sin ed och med denna ed och detta löfte som lagmännen och allmogen har svurit och givit sin konung, bindes både ung och gammal, ofödd väl som född, okär väl som kär, frånvarande väl som det som vore närvarande, svur och ed och lovade trohet. Not 43. Paragraf 6. I Uppsala ska konungen vigas och krönas, eller och annorstädes i sitt rike, eftersom han vill och honom är lägligt, dock helst av verkebiskopen, för båda deras värdighets skull. Not 44 Paragraf 7 För den skulle att konungen ska avlägga den ed som han avlade i Uppsala då han först togs till konung, not 45, till varje land och lagsaga särskilt och allmogen till honom, ska han rida sin Eriksgata omkring sina land med sols Början i Uppsala för att svärja ed till alla de som är och boende i Upplands lagsaga och det till honom. Och sedan ederna är avlägda, skulle det följa honom genom sin lagsaga till Strängnäs. Not 46. Där ska södermännens lagman och gode män med honom möta och på tillbörligt sätt taga emot sin konung. Not 47. Höra hans ed och sverja ed till honom. Och sedan ederna har skulle det följa honom genom sin lagsaga och till Svintuna. Not 48. Där ska öskötarnas lagman och gode män med honom möta- ...och på tillbörligt sätt taga emot sin konung och följa honom till inköping. sidan 240. Där ska konungen Sveriga sin ed till alla sköttar och ölänningar, not 49, och det till honom. Och sedan ederna har avlagt skola de följa honom genom sin lagsaga till mitt på hålaveden. Där ska virdarnas slagmän och smålänningarna, not 50, med honom möta och på tillbörligt sätt taga emot sin konung och följa honom till Jönköping. Där ska konungen svärja sin ed till Virdarna och alla smålänningar, not 50, och dem till honom. Och sedan ederna har avlagt, skola de följa honom till Junabäck, not 51. Där ska väskötarnas lagmän och gode män med honom möta och på tillbörligt sätt taga emot sin konung och följa honom till Skara. Där ska konungen svärja sin ed till alla väsköttar och värmlänningar och det till honom, not 52. Och sedan ederna har avlagt, skola de följa honom genom sin lagsaga till Ramundeboda. Not 53. Där ska närkes lagman och gode män med honom möta och följa honom till Örebro. Där ska konungen svärja sin er till alla de som är och boende i närkes lagsaga och det till honom. Och sedan ederna har avlagt skola de följa honom genom sin lagsaga och till Not 54. Där ska västmännen slagman och gode män med honom möta och på tillbörligt sätt taga emot sin konung och följa honom till Västerås. Där ska konungen svärja sin ned till västmännen och alla de som är och boende i dalarna, och det till honom, och sedan nederna har avlagts skolade följa honom genom sin lagsaga och till Östensbro, not 55. Från Östensbro ska konungen rida tillbaka till Uppsala, eller åka Norstedes, eftersom han vill och honom är lägligt, not 56. Nu har konungen ridit sin Eriksgata och är vald så som lagen säger, och med det ord har han gjort sina land och deras inbyggare allt det som han var skyldig att göra dem, och det är honom. Not 57. Gud låter honom bli god och gammal, fridsam och nyttig, och så mycket äldre som han är rättvisare och bättre än det goda. Not 58. Paragraf 8. År 1319 efter vår herres födelse. Blev den ädle herren Hertig Eriks av Sveriges son, den stora hövdingen och ädle herren Magnus, Sveriges, Skånes och Norges konung, vald och tagen till konung på samma sätt som förut är sagt, så som också gammal rikets rätt och sedvana har varit om konunga val. Fast en val och eder före hans dagar icke vore i lagböckerna så skriftligen kundgjorda, som han själv nu vid sitt tillträde, not 59, gjorde, och gav till gott efterdöme. Not 60 Paragraf 9. Konungen ska i vart land och var lagsaga hava kost då han rider sin Eriksgata. Allt eftersom hans dagsfärder är var vid skola hjälpa till såväl de lagsagor som han ej kommer i som det han med sin flock rider igenom. Not 61. Så som och gjordes år 1335 efter vår herres följelse då den förutnämnde ädle konungen red sin Eriksgata. Not 62. Sidan 241. Tillägg 2, not 63 Sålunda ska konungens ledung utbjudas Att snäckor och skutor skola vara redo vid pingstiden Med det som till dem hör Detta ska vara hamnans vapen Sköld och svärd, spjut och järnhatt Var hamna ska ha harnesk eller pansar Var hamna ska ha handbåge och tre tolfter pilar Not 64 Från varje hamna ska utgöra 24 pund Två tredjedelar fläsk och en tredjedel smör. Not 65. Sedan har konungen rätt att därav taga så mycket som honom täckes. Detta ska göras första söndagen i fastan, varje år i Strängnäs. Not 66. Tillägg 3. Not 67. Här säges hur man ska döma om eder som bliva ogilla ett om ed om gåva, not 68, Två om pladder ed, not 69, 3 om tolv mäns ed, 4 om aderton mäns ed, 5 om ed av tre tolfter, Sex om ed av fästar. 1. Blir ed om gåva dömd ogiltig, då ska den som är huvudman och det två som sverja i för ed böta tre marker vardera. Och en var som är i Eden med dem böter sex örar. Och för den Eden skola de alla fasta. Två pladered kallas sådana ned som avlägger utan dom. Blir den dömd ogiltig ska en var som står i Eden böta sex örar och ingen av dem ska fasta. Not 70. Tre blir sådana ned dömd ogiltig som avlägges av två och tolv män och som blir dömd oriktig av domaren. Då ska huvudmannen och de två som är och i förreden böta tre marker vardera. Och en var som är i eden bötte sex örar. denna text. Tillägg fyra, not 71. Flytta någon från sin tomt och bygger på svinvällen med hus och gård, då må han bygga på så mycket som honom tillkommer enligt rätt byamål. Har han byggt på mera och väckes klander däremot, då lämnar han det tillbaka om ej stämning har skett och var det saklös. Håller han det kvar längre och låter det gå till stämning och åtal, böter han tre marker och flyttar bort, eller dock må han stanna kvar med lov av dem som bor i byn. Not 72 Sidan 242 Tillägg 5, not 73 Nu ägar bönder skogar tillsammans Det må alla saklöst hugga i oskiftad skog Blir för mycket hugget i skogen och vill en skifta men en annan nej, Då får den vitsord som vill skifta En fjärdedels by har rätt att kräva skogen till skifte vare sig det är en eller flera som äger fjärdingen. Det skulle kräva skifte av skogen på ett ting, på ännu ett och på ett tredje. Vill en skifta och en annan icke, då är den saker till tre marker som vill hindra skiftet, om han åker i skogen utan att skifte har skett, sedan skifte lagligen har blivit krävt. Dessa böter skola utsökas efter landets lag. En landbo må saklöst hugga tre ekar- en till båt eller eka, en annan till lagning av snäcka, not 74, en tredje till kyrkobygge. Ej får han saklöst hugga mera. Vill sedan någon hugga mera i skogen och en annan vill freda skogen, då har den som vill freda rätt att skifta, allt eftersom var och en äger i byn, not 75. Sex, not 76. Vill någon ha syn av råmärken mellan tomter, råmärken mellan byar, råmärken mellan skogar, av fiskevatten och kvarnströmmar, då skola ägarna hålla syn och tolv män med dem från samma fjärding, not 77. Är det är i ense, då skola de ha hundares syn utan vad. Är det ändå icke-ense, då skola de vädja med tre marker till en annan hundares syn. Det skulle råda över halva nämnden var. Av vadsumman tager konungen en mark, den andra målsäganden, den tredje hundaret. Är det ändå icke ense, då de vädja med tolv marker under folklandsnämnd. Dessa tolv marker skulle skiftas så. Åt konungen tre marker, åt målsäganden tre marker, åt folklandsmännen sex marker. Detta är folklandsnämnd. Tolv där tillnämnda män från Södermanland, not 78. Finna sig dessa, då ska man taga goda redliga män av landskapets män och fylla dessa nämnder med. Det som de tolv gör med sin ed, det ska stå fast så att ingen kan upphäva den eden, ej konungen, än mindre någon annan, utan den ska stå i värdligen, not 79. Tillägg 7, not 80. Jo. Detta är den lön som tillkommer legomän och legokvinnor. Mannen ska ha en mark pengar, två par skor, ett par handskar från Pingst och till mortensmässan, not 81. Kvinnan ska ha tre örar pengar och ett par skor. Sedan 243. Och tillbaka från mortensmessan till Pingst ska mannen ha en halv mark pengar, två par skor, ett par handskar. Kvinnan ska var fem örtugar, pengar och ett par skor. Om någon giver dem mera i lega, böter han tre marker. Om de taga mera i lön, böter de och likaså. Not 82. Tilläg not 83. Detta skola de böta som har varit gjort våldsgärningar mot bonden och som nämnden har fält. Först ska målsäganden ha tillbaka lika mycket som blev taget från honom, och därtill tolv marker av huvudmannen, såsom målsägandens ensak. Och han ska böta för rånet 40 marker att skiftas i tre lotter, not 84. Och en var som var i flock och farnöte med honom må giva av sina egna pengar åtta örtugar och tretton marker. Det ska höra till konungens ensak, och deras gods ska vara oskövlat. Och dock ska det sättas i händer till den dag, då de bedja om fred, och den blir de given. Tillägg 9 not 85. Om lagmanspenningar, domarepenningar och styremanspenningar. Alla de som äter sitt eget bröd, vem helst om än tillhöra, skulle utgöra lagmanspenningar. Fyra svenska penningar om året, not 86. De skola utgöras 14 dagar efter Mikaels mässan, not 87. Om någon då trädskas och då ej har utgjort dem, har lagmannen full rätt att ta anom för fyra penningar och därtill tre örar, not 88. De här penningar och styremanspenningar skola utgöras vid Mortens mässan, not 89. Om någon då ej har utgjort dem, har vadom de rätt att ta om för sina penningar och därtill en öre. Nämndemän skola hava en öre av var mark som tillkommer hundaret. Not 90. Tillägg 10, not 91. Stämmes någon till en natts ting inför den som har konungens dom eller inför biskopen eller inför lagmannen vara han lagligen stämd om han icke har vittnen om förfall så som förut är sagt, Not 92. Finna sig sådana böter han tre marker till den som har konungens dom, lika så till biskopen och till lagmannen. Är den man som tilltalas på dessa ting utan att vara stämd, har han ingen annan rätt än att svara i det kärromål som framfördes mot honom. Eller också ska han böta, så som förut är sagt, för sin träddska. Sidan 244 Tillägg 11, not 93 mot domarens dom ska man vädja på de första tre tingen efter att han har fällt sin dom på rätt tingsplats. Vädjar han senare eller klagar på domarens dom då var det hans vad ogiltigt och han böter tre marker om lagmannen dömer hans dom giltig. En till konungen, en annan till lagmannen, den tredje till domarna. På samma sätt ska man vädja mot nämndeman, not 90 som mot domare. Dömes han dom att stå fast då ska han uppbära tre marker av den som han har vädjat emot och det ska vara hans ensak. Dömes den ogill, då ska han böta sex marker att skiftas i tre lotter, två till konungen, två till lagmannen och två till bonden. Om någon vädjar mot lagmannens dom, då har han rätt att vädja på samma ting, där den giver sin dom, i hans eget åhörande med sex marker mot hans tolv. Vädjar han senare vara hans vad ogiltigt, och han möter sex marker. Det ska vara lagmannens ensak binder den som har vädjat böter lagmannen tolv märker, sex till konungen och sex till den som vädjade mot honom. Här slutar Södermannanlagen och dess tillägg.